Hoofdstuk 100 Die melding van Serenius oor die weer tot lewe kom van die 200 skyn dooies en sy toenemende belangstelling in die onbekende meisie Josef het sy bedenkinge die drievoudige huweliksreg in die ou Rome. Maar Serenius sê aan Josef: O vriend en broer Moe nie bekommer wees oor die leike nie, want in hierdie nacht is daar ongeveer 200 weer in die lewe gebring en ek was die hele oogend bezig gewees om vir hulle huisvesting te sorg. En sou daar na verloop van tyd by die puinopruiming nog meer ongeskonde leike gevind word, dan sal ook vir hulle gesorg word, soos vir diegene wat tot nou toe gevind is. Kyk, Dit is in kort alles en in, is by ver nie van so groot belang vir my nie as hierdie meisie wat volgens jou baie geloofwaardige uitspraak die dochter van ‘n verongelikte Romeinse patriceer moet wees. Laat my daarom eerst die te wete kom hoe dit met hierdie kind gesteld is so dat ek dan alles in werking kan stel wat vir haar welsein noodzakelik is. Kyk, soos ek jou al vroer gesê het, ek is een vry gesêl en het geen kinders nie. Sy kan eerder beter verzorg word, wanneer ek, as een broer van die keizer, haar as my wettige vrou neem. Veral daarom is die geskiednis van die meisie my nou steeds toenemend nader aan die hart. Gee my daarom dadelijk die geleentheid om met hierdie wondermooie kindgedagtes te bespreek, en om goed oorleg te pleeg. Jozef het nou met Syrenius gepraat. Vir jewe vriend en broer, Jy sê dat jy een is, en toch het jy in tere sel van my gesê dat jy met een vrou getrouwd is. Net by haar het jy geen kinders nie. Sê my, hoe moet ek dit verstaan? Jy kan, as Romein wel een tweede vrou neem, as die eerste onvruchtbaar is, maar hoe jy as getroude man nog een vry gesel kan wees, werkelijk, dit verstaan ek nie. Verduidelik dit meer? Sirenes het by hierdie geleentheid geglimlag en gesê, Beste vriend, ek sien dat jy nie met die wette van Rome vertrouwd is nie, daarom moet ek jou nadere opheldering gee, luister dis na my. Kyk, ons Romeine het een drievoudige huweliksreg, twee daarvan is nie bindend nie, net een is bindend. Volgens die twee nie bindende wette kan ek selfs met een slaffend trouw Ek het daar nog geen vaste vrou nie, maar slechts een wettiglikke toegestaane konkabine, en ek is daarby nog vry en kan by alle tye vrou wat by my stand pas neem. Die verskiltes die eerste twee nie bindende wette bestaan net hierin, dat ek in die eerste gevalle konkabine kan neem, sonder die geringste verplichting om haar ooit tot wettige vrou te neem. In die tweede geval echter kan ek ook met die dochter van die familie van die stand dier bemiddeling van haar ouers in die huwelik treed, met as voorwaarde om haar tot rechtmatige vrou te neem, as ek 1 tot drie lewende kindespel verwek en ten tenminste een daarvan een sien is. Eers in die derde geval treed dan die bindende wet in werking, waar volgens ek eers voor die altaar van hy die men en daartoe benoemde priester wettiglik met die vrou in die echt verbind word, en dan nie meer vrygesel, maar getroude man is. Dus, hef by ons die huwelik, nog die proefhuwelik, maar alleen die werklike huweliksplechtigheid, die vrygeselde staat op volgens die wette soos die tans bestaan. Alleen ek laasgenoemde, hef dus die vrygeselde staat op. Kyk, Ek is dus daarom des te meere vrygesel omdat ek by my konkubine geen kinders kon kan verwek nie en sou selfs dan nog 'n vrygesel wees as sy kinders by haar sou hé omdat die kinders van 'n konkubine by ons geen reg op die vader het nie behalwe as die vader hulle met keiserlike toestemming aanneem Nou weet jy alles en daarom versoek ek jou om my nou nader kennisteland neem van hierdie geskiedenis van die meisie want ek is nou vast besloot om dadelijk volkome met haar te trouw. Toe Joosef dit van sy reenies verneem het, sê hy, as dit so is, dan wil ek self eers die meisie op hoog te stel, en haar voorbereid, so dat soon aansoek haar nie verswak of selfs sou dood nie.